ואם ימיתונו, ומתנו. ויקום ובנשף, לבוא אל מחנה ארם. ויבואו עד קצה מחנה ארם. והנה, אין שם איש. וה' השמיע את מחנה ארם, קול רכב, קול סוס, קול חיל גדול. ויאמרו איש אל אחיו, הנה סחר עלינו מלך ישראל, את מלכי החיטים ואת מלכי מצרים, לבוא עלינו.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 ויצאו מן המחנה להיכבב השדה לאמור, כי יצאו מן העיר, ונתפסם חיים, ואל העיר נבוא. ויען אחד מעבדיו יאמר, ויקחונה חמישה מן הסוסים הנשארים, אשר נשארו ואה הנם, ככל המון ישראל אשר נשארו ואה הנם, ככל המון ישראל אשר תמו, ונשלחה ונראה. ויקחו שני רכב סוסים, וישלח המלך אחרי מחנה ארם לאמור, לכו וראו, וילכו אחריהם עד הירדן, והנה כל הדרך מלאה בגדים וחילים, אשר השליכו ארם בחופזם. וישובו המלאכים, ויגידו למלך, ויצא העם, ויבוזו את מחנה ארם, ויהי שאה סולת בשקל,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 בשער שומרון. ויען השליש את איש האלוהים, ויאמר, והנה אדוני, עושה ארובות בשמיים, היהיה כדבר הזה, ויאמר, הנך רואה בעיניך, ומשם לא תאכל. ויהי לוקן, וירמסו אותו העם בשער, וימות.